39. Гледіс Гіксон стояла перед стекгаузом у стойці вільно, з руками за спиною. Фальшивої посмішки, про яку знала і яку так ненавиділа кожна дитина в інституті, і близько не було. Ви усвідомлюєте поточну ситуацію, Гледіс? Так, сер. Мешканці задньої половини перебувають у тунелі доступу. Правильно. Вибратися вони наразі не можуть, а ми не можемо проникнути до них. Наскільки я розумію, вони вже спробували, скажімо так, ошукати декого з персоналу за допомогою своїх здібностей. Так, сер. Це не діє. Але спричиняє незручності. Так, сер. Незначні. Звучить якесь гудіння. Це відволікає. Воно не звідси. Не в адміністративній частині, але всі в передній половині його відчувають. Логічно, подумав Стекгаус. Передня половина ближча до тунелю, можна сказати, прямісінько над ним. І воно ніби сильніше, сер. Може, це лише уява. Стикгаус зміг на це сподіватися, як і на те, що Донкі Конг не помилявся, коли наполягав, що Діксон з друзями не зможуть вплинути на підготовлених людей, навіть якщо до цього рівняння додати незаперечну силу овочів. Але, – говорив його дідо, сподіваннями в кінних перегонах не виграєш. Мабуть, через незначну тишу Гледіс продовжила. «Але ми знаємо, що вони надумали, сер, і в цьому проблеми нема. Ми їх тримаємо за петельки». Дуже добрий, Гледіс. Тепер про те, чому я вас сюди покликав. Я так розумію, ви в молодості вчилися в Масачусетському університеті. Правильно, сер. Але тільки три семестри. Навчання виявилося не для мене, тож я покинула це і пішла в морпіхи. Стигаус кивнув. Нема сенсу соромити її, вказуючи на факти в її справі. Після непоганого першого року навчання у Гледіс з'явилися доволі серйозні проблеми під час другого. У студентському барі біля кампусу вона пивним кухлем вирубила суперницю в боротьбі за прихильність її хлопця, після чого Гледіс попросили покинути не лише заклад, але й коледж. Цей інцидент не був першим її сплеском поганої вдачі, і не дивно, що вона вибрала морську піхоту. Наскільки я розумію, ваша спеціальність була хімія? Ні, сер, не зовсім. Я не визначилася зі спеціальністю до того, як, до того, як вирішила піти. Але це була ваша мета. Mm, так, сер, тоді так. Гледіс, припустімо, що нам потрібно, скористаюся несправедливо споплюженою фразою остаточне рішення стосовно тих у тунелі. Я не кажу, що так і буде. Зовсім ні, але припустімо, що так. Ви запитуєте, чи їх можна якось отруїти, сер. Mm, скажімо так. Тепер Гледіс посміхнулася, і цього разу цілком щиро. Може навіть від полегшення. Якщо пожильці зникнуть, ще знайте кляте гудіння. «Дуже просто, сер, Якщо тонель підключена до системи ОВК, а я в цьому не сумніваюся...» «ОВК?» «Опалення, вентиляція і кондиціювання, сер. Потрібні відбілювачі засіб для миття унітазів. У прибиральників того добра вдосталь, якщо їх змішати, отримаємо хлор у формі газу. Поставити кілька відер під впускним каналом ОВК, що веде до тунелю, накрити брезентом, щоб добряче тягнуло, і вуля! Вона спинилася, роздумуючи. Звісно, можливо, варто буде ще перед тим вивести персонал задньої половини. Мабуть, є лише один впускний канал, від якого повітря йде по всьому комплексу. Не впевнена. Можу переглянути плани системи опалення, якщо. Але, можливо, ви з Фредом Кларком, санітаром. Е приготуйте потрібні інгредієнти. Просто про всяк випадок. Зрозуміло? Так, сер, звичайно. Гледіс аж не терпілося рушити. «А можна спитати, де місіс Сіксбі? Її кабінет порожній, а Розалін сказала питати вас, якщо мені цікаво». «Чим займається місіс Сіксбі, вас не стосується, Гледіс». А оскільки вона ніби свідомо підтримувала військовий тон, додав. «Ви вільні!» Гледіс рушила на пошуки санітара Фреда, щоб з ним розпочати збирання матеріалів, які прикінчать і дітей, і те що вгніздилося у передній половині. Стикгаус відкинувся в кріслі, роздумуючи, чи доведеться вжити таких радикальних заходів. Думав, що це цілком можливо. Та чи настільки вони радикальні, зважаючи на те, що вони тут роблять останні 70 чи скільки років? У їхній справі смерті не уникнути врешті-решт, а іноді погані ситуації вимагають починати спочатку. Цей новий початок залежить від місіс Сіксбі. Її експедиція в Південну Кароліну досить безрозсудна, але такі плани нерідко спрацьовують. Він пригадав, як Майк Тайсон колись казав, коли почнеться власне бійка, стратегія летить у трубу. Його ж стратегія відступу в будь-якому разі готова. Готова вже багато років. Гроші відкладено, фальшиві паспорти – три штуки – відкладено. Плани подорожі на місці, місце прибуття очікує. Проте він триматиметься тут скільки зможе, частково з вірності Джулії, але здебільшого тому, що вірить у їхню роботу. Підтримувати безпеку в світі заради демократії – справа другорядна. Просто підтримувати безпеку – першорядна. «Поки причин тікати нема», – переконував він себе. «Вони в нокдауні, але ще мають змогу підвестися. Краще почекати». Подивитися, хто залишиться на ногах, коли бій закінчиться. Стикгаус чекав, коли телефон видасть своє пронизливе брр. Коли Джулія повідомить йому про результат польової операції, він вирішить, що робити далі. Якщо телефон так і не задзвонить, це також буде відповіддю. 40. На перетині шосе 17.92 стояв невеликий занехайний косметичний салон. Тім зупинився і підійшов до пасажирського боку фургона, де сиділа місіс Сіксбі. Відчинив її двері і потягнув назад. Люк із Венді сиділи у бабіч лікаря Еванса, який похмуро споглядав свою спотворену стопу. Венді тримала глок Тага Фарадея. Люк тримав спутниковий телефон місіс Сіксбі. «Люку, зі мною! Венді, лишайся, будь ласка, на місці». Люк вийшов. Тім попросив телефон. Хлопець передав йому апарат. Тім увімкнув його, тоді сперся на пасажирські двері. «Як воно працює?» Місіс Сіксбі не відповіла, просто дивилася перед собою на забиту дошками будівлю з вицвілою вивіскою «Гейрпорт-2000». Сокотали цвіркуни, а з боку дюпрея долинали звуки сирен. «Уже ближче, але все одно ще не в місті», – виснував Тім. «Скоро там будуть». Він зітхнув. «Не ускладнюйте мем». «Люк каже, що є можливість домовитися, а він розумний». «Надто розумний, собі налихо», – сказала вона, тоді стиснула губи, не відриваючи очей від вітрового скла, схрестивши руки на дрібних грудях. «Зважаючи на ситуацію, в якій ви опинилися, я б сказав, що і вам налихо теж. Коли я пропоную не ускладнювати, я маю на увазі, не змушуйте робити мені вам боляче». Як на людину, яка кривдить дітей, кривдить і вбиває, втрутився люк. І не лише дітей, а й інших людей. Як на людину, яка таке робить, ви сама здаєтеся дивовижно несхильною терпіти біль, тож досить бавитися в мовчанку, і поясніть мені, як це працює. Активується голосом, сказав Люк. Правда? Вона здивовано глянула на нього. Ти ж така, а не тепер. І не настільки сильний така, як уже на те Дещо змінилося, відказав Люк Завдяки вогникам Штазі Активуйте телефон, місіс Сіксбі Щоб домовитися? Запитала вона і гавкнула сміхом Яка домовленість може принести мені хоч якусь користь? Мені кінець, хай там що, я провалила роботу Тім сперся на ковські двері «Венді, подай мені пістолет!» Та без зайвих запитань підкорилася. Тім націлив ствол табельної зброї Фарадея на штанину, яка ще лишалася нижче коліна. «Це глок, мем. Якщо я натисну, ви ніколи більше не зможете ходити». «Вона ж помре від шоку і втрати крові!» – пискнув лікар Ревенс. «У місті п'ятеро трупів, і вони на її відповідальності», – сказав Тім. «Думаєте, мені не наплювати?» Місіс Іксбі, з мене вже досить. Це ваш останній шанс. Ви, може, і знепритомнійте одразу, але зуб даю, світло у вас в голові ще трохи світитиметься. Перш ніж ви відключитесь, біль буде такий, що та подряпина на іншій нозі вам здаватиметься поцілунком на добраніч». Вона не відповіла. «Не роби цього, Тіма», – озвалася Венді. «Ти ж не зможеш так холоднокровно». «Зможу». Тім не був упевнений, чи це правда. Напевно, він знав одне. Він хоче це перевірити. «Допоможіть мені, місіс Сіксбі!» «Допоможіть собі!» Нічого. Час збігав. «Енні не скаже поліції штату, куди вони поїхали. Так само, як барабанщики і Адді Гулсбі. Лікар Роупер – можливо». Норберт Голістер, який передбачливо не з'являвся на людях під час стрілянини на Мейнстріт, і поготів. «Усе. Без ти, сука, але мені все одно не хочеться цього робити. До трьох не рахуватиму». Люк прикрив долонями вуха, щоб приглушити звук пострілу. І це її переконало. «Не треба!» – вона простягла руку. «Дай телефон!» «Ні, так не піде». «Тоді піднеси його мені до рота». Тім так і зробив. Місіс Сіксбі щось пробурмотіла і телефон озвався. «Активацію відхилено. У вас дві спроби». «Можете ж краще», – відзначив Тім. Місіс Сіксбі прокашлялась і цього разу заговорила майже нормальним тоном. «Сіксбі один. Начальство Канзас-Сіті». Екран, що загорівся кольорами, виглядав точнісінько, як у тімового айфона. Чоловік натиснув значок телефона тоді нещодавні. Тоді на вершину списку «Стекгаус». Передав телефон Люкові. Твоя черга. Я хочу, щоб він почув твій голос. Після цього віддаси мені. Тому що ви дорослий, і він вас слухатиме. Сподіваюся, ти не помиляєшся.